Oztiralean itxi zen aurre matrikula bolada hori, eta gu berez datorren asterako dugu bilera ekastetxetako zuzendarikin datuak e, ikusteko. Horainik ez dakigu, nion bai, udalari ere badagu beste egiteko bada ikastetxe publiko, eh, berriak sortu berbalin badire, eta Ba, lurrak eskaintzia eskuntza zailari. Kustun lenguaztian e, bilera izan, izan dugu, hain zuzen ere gai hori tratatzeko, ze lehenikera ipatu dugu muliateko eskolarako, ba, udalak asmo agertu du lurren eskaintza eta plan partziala ere egina du, horren arabera, berez eskuntza zailak onartu imarko luke bere eskola mapa, eta orain ikastu gara entzun. E? Planteatua, planteatua dugu hemen goa horrekontu eta partida partidagoetan agertzen ezten diruko buru bat, bai jarri nahi duela e, kreditu aldaketa egiten denean, Hezkuntza saileak onartzen baldin badu muliateko eskolarren proiektua egiteko. Berez, kreditu aldaketa erako kiro 90.000 proiektori irasteko, hori ikusten du. Orduan, hemendik alegin hori eta eskaintza hori egina dago. Ta esaten dute, ez gure eskumenekoa. Claro, guri hori adierazi dugute hangoekin itxein dugunean planifikazioaren aldetik ez study horn argi dagonik, bizka demografiari begiratuta, hala ere guri azkenoko urtetako datuen beste zerbait izan digute.